Els camins de la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, la vostra radio llibre i libertà al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València. Bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa d'Els camins de la música. Com estem fent sovint tarda? Anem a recordar-vos abans de res que en les pàgines web de radioclara.org i libredirect.info si les obriu a la dreta tornarà un banner. Per a què? Doncs, per a que ens tireu una maneta en la cosa econòmica perquè es necessitem i tenim que fer una spenta perquè la cosa econòmica va una miqueta averiada. Aleshores els que ja ho heu fet i ens heu recolzat econòmicament, vos anem a fer una altra vegada, si podeu, quan pugueu, i vos agraïm el detall. I als que no, si us plau, si us agrada el que des de Ràdio Clara se us envia, feu el favor de tirar-nos una maneta. I ara anem al lloc del que es tracta en aquest programa, en parlar de música. Recordareu que l'anterior programa ja vèiem comentar que la presència de Duke Ellington en aquest disc, en Louis Armstrong, havia estat sense el permís de la seva gravadora, la Columbia, i que donat, com són, em sembla que encara ho són, els contractes, sobretot d'aquella època, de les gravadores, sobretot de les grans gravadores com la Columbia, varen fer que suposa que pillaren un bon cabreig els directius. Aleshores, la fórmula que es va trobar va ser la de el tornar el favor. Dornar el favor va voler dir que la gravadora roulette, que era la de Louis Sandström, faria el favor de deixar-los l'orquestra de Convecci per a fer el disc que aneu a escoltar avui. Una carambola absolutament afortunada en la història del jazz perquè gràcies a això podreu escoltar dues grans orquestres tocant juntes en un estudi atapeït en vora 40 músics, cosa poc freqüent en una orquestra de jazz, i toquen les composicions fetes o bé per els líders o bé per algú de les persones que composaven l'orquestra respectiva. El llibre s'anomena First Time, The Count Meets The Duke. És dir, que el comte, és a dir, Count Basie, es troba amb el duc, Duke, Duke Ellington. Evidentment, això va ser una absoluta potra històrica, que malauradament no es va repetir mai més, cosa que era francament previsible. L'esdeveniment musical que aneu a escoltar avui té algun precedent com a fórmula comercial feta entre grans orquestres de swing o orquestres populars de swing. Per exemple, hi ha una diversió de l'any 35 entre els orquestres d'Artishow i Benny Goodman però no és exactament la mateixa fórmula. Allí s'alternaven una orquestra i l'altra en el disc i coses d'aquestes, però aixina tocar juntes, juntes, jo crec que és l'única vegada en la història del jazz i possiblement de la història també de totes les músiques que s'haurien d'esperar a veure que dues grans orquestres s'unien per a tocar conjuntament. La història, en majúscules, en general consisteix en gran part en la crònica d'ocasions transcendentals. Aquest va ser el cas quan les orquestes completes de Duke Ellington i Conveixi varen gravar juntes el 6 de juliol de 1961. Tota la nit del 6 de juliol i fins a la matinada del dia 7 varen estar tancats en l'estudi i el resultat és d'una exuberància que aborrona. Té una gran significació, un gran contigo musical i sobretot demostra l'apreciació i la compressió mútua dels dos líders famosos de la feia dècades. A primera vista, aquesta col·laboració no hauria d'haver funcionat, les concessions musicals d'ambdós no eren de tot coincidents. Les orquestes de Duke Ellington com Basie havien estat competidors des de fa 25 anys, però en la admiració mútua dels líders, Ellington era un dels principals idols de Basie i una planificació brillant van fer que aquesta trobada tingués un èxit enorme, tant artístic com comercial. En la majoria de les seleccions, Ellington i Basie toquen el piano, la seva interacció és meravellosa, i els arranjaments van permetre que les estrellas de les dues bandes et en els solos. No vaig a parlar molt més perquè vaig a posar-vos la música del disc sencer tal i com vaig ser en vinil inicialment, és a dir, l'any 62, a començament de l'any 62. Un consell que vos donaré, encara que de moment vos pille sorpresa. Gravat al començament de l'època de l'estèreo, els vinils van anir en les dues versions, mono i estèreo, cosa freqüent a l'època, perquè no tothom tenia un toc a disc que seria en aquell moment estèreo. Então, com vos dic, si us dona temps i podeu anar per uns cas auriculars o en sentiu en un equip estèreo B acceptable, l'Orquestra del Duc és per canal de la dreta i la del Conte pel de l'esquerra. Podreu així tastar, sobretot quan hi ha diàlegs entre els sols i els orquestres, cosa que passa molt sovint, els solos diferenciats. Un detall molt simpàtic és escoltar com dialoguen en la majoria de les eleccions al piano, els dos líders, mostrant una complicitat, una simpatia mutua i un enteniment que resulta quasi entendidor. Com des de la pàgina que podreu trobar en el nostre webpodcast, caminsenlamusica.net, hi ha un enllaç a la pàgina d'arxip.org on es podeu descarregar el Dissens Air, la versió completa del CD remasteritzat, amb tomes alternatives i diàlegs entre ells, etc. En diverses qualitats de son, no cal que fassa dues versions del programa com va passar l'anterior, perquè el disc el podeu soltar sense I ara ja no parlem més. A gaudir d'una trobada irrepetible i històrica. Si tineu interès i si vos agrada aquesta música que em sembla impensable que algú no li agradi aquest disc, en la pàgina web nostra trobareu algún comentario ampliant i sobre aquest esdeveniment auténticament històric en la historia del jazz y sobre enllaços que vos pode resultar interessant per a conéixer de deaquesta intrahistoria de la grabación. y ara gautiu una trobada irrepetible lamentablemente i histórica en dots sentits. Los que he escoltado son Battle royal de Autoría Duke Ellington y Billy Strayhorn To You, de Thad Jones, obviamente la Orquestra de Conveysi El famoso Take the A Train, de Billy Strayhorn Cornered Pocket, de Freddie Green Wild Man, de Duke Ellington, Evident Men in C, de Frank West B, de B, de Billy Strayhorn y Duke Ellington i Jumping at the Bootside, del propi Conveixi, són les peces que heu escoltat en la versió que es va publicar en l'LP inicial l'any 1962. En el temps que queda, anem a veure si poden entrar un parell de peces representatives d'eixes bonus track, que es diu, eixes peces de propina respecte al disc inicial que caben en un CD i que s'aprofita l'espai. Vaig a posar dos el Take That Train en una versió en la que veieu que no s'aclarixen molt bé de com entrar i una Battle Royale la que es va fer especialment per a aquesta oportunitat per Duke Carlton i Billy Strayhorn en la que estan absolutament desmadrats tots, sobretot el bateria. Abre, el Temps que done podeu escoltar no sé si donara per als dos, me pareix que no, però vos el poseu. Sabeu que esteu als camins de la música a Radio Clara i que aquest programa el podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesperada en estrena i els dissabtes a les 11.30 de la nit en repetició. Sabeu també que es poden baixar els programes o escoltar-los en streaming tant a la nostra pàgina web de camisalamusica.net com en le i també es poden escoltar en directe quan s'està emetent en la pàgina web de Radio Clara. Evidentment. Amigues, amics, bona nit, bon dia, bona vesprada i vos deixe amb aquestes versions extra del Take The Train i del Battle Royale.